Не було в городищах лише самого підкови. Іван Капшук уже давно просився поїхати машиною до вінницького родича по кросворди та по вовняну пряжу. Але тепер мовчав, бачачи цю болотяну осінь, купини невивезених буряків на плантаціях, змученого після чергової безсонної ночі підкову. А тут втрутилися ще й ця планетарна пропасниця, Тож не зважувався нагадати підкові про свій інтерес. Сьогодні вранці Маркіян Тадевич заговорив про це сам. общем, так, Іване, там у тебе був якийсь горбатий знак. Всі невирішені питання він спозадавна називав горбатим знаком. Пояснюючи це в такий спосіб. Коли мене гне до землі, то я згадую, чого іще не зробив. Так от, давай сьогодні вирівнюємо його у телеграфний стоп. ти до Вінниці. А за це колись мене підвезеш, як будеш кандидати вулицею. Отож, гаплик за петельку, газуй. Насунув на очі брелля. Силоміця випростався, знаючи, що Іван стежить за ним. Прокашлявся в маленький стиснутий кулачок, що нагадував прибити морозом яблучко. Пішов донизу. низу. Він надумав собі це ще вчора, хоча нього і ночі наче б не було, бо чув, як монотонно чигає годинник на стіні як пронизливо горланить Мартин Піню, від якого навіть домашні підковані кури несуть великі жовті яйця о двох жовтках, чув, як тлумиться за стіною килина, а коли западала тиша, чув, як бухає його серце і стріпується живчик на скруні. «Пора, діду, пора, поки сходиться дебет з кредитом у житейському балансі, поки землетрус не кладе тебе на коліна, не струшує із землі, як перекоти поле». Пора, бо полізу в борги, годі, вже таки не годен, а сидіти, як опудало, на колгоспному престолі не хочу. Гнав себе крізь гливкі, солоні й солодкі літа, думав, в кінця краю не буде тому чувалові, а тепер-ка ось зупиняюсь, хоч ніхто й не каже тпру. Шкода, правда, ніби й не жив, ніби й не встиг сказати світові «драстуй», а вже казати «прощай». Якби не відбудовані по війні городища, то ніби й сліду ніякого. Земля щороку оновлюється від нашого труда, а ми таки старіємо. Нагинаємось до неї все ближче і ближче, поки не впадемо. І прожити вже вимірюється не днями, не веснами, зимами, а кількома незаперечними доказами, що підтверджують. Так, він справді жив. Є мої городища і двійко дітей. Це є браття-товаришечки». І він тягнувся рукою до печива у шелестливій обгорці, неквапливо жував його, чув, як добрішує і заспокоюється зболений шлунок. Може б я встиг більше, якби не ця стопроклята війна. Років з п'ятнадцять вона виходить з мене, із людей, із городищ, а може не вийшла й досі. Зрештою, я виконав те, що задумав і відбудував городища, не дав Бурчакові спасходити віру людей, справедливість і добро. Чи міг я зробити більше? Не знаю. Але жив такий з усіх сил, надривав свої жили на дрібницях, без яких можна було обійтись. Не можна, ніяк не можна було обійтися без них, маркіяне. Пам'ятаєш, батько все повторював у старості. Вісімдесят літ від тараганів, а як подумати, то зробив сім добрих діл – Виростив шестеро дітей і одному чоловікові врятував життя. Але присій Бог, заради цього, варто було запрягати коні. Отож, давай, паняй. Сдається, дрібниці всі встиг залагодити. Є рішення правління на будівництво нової хати для Гонти. Є телеграми від Ярослави. Спродалася. Богдан уже не вислизне. Старі холостяки отак і женяться, коли вже нікуди вискочити. Не звільнив лише завгоспа. Кілька літ збирався торнути його, а він вужака викручувався. Так і не впіймав на гарячому. Новий голова, може, його і не розкосить. Та ще шофера Івана не відпустив до Вінниці по кросворди. Хай їде завтра. Сьогодні Підкова прощався з полями. І він боявся цього останнього дня. Боявся поглядів городищенців. Знав, що з кожного ока і зовсім молоденького, ще ненадивленого і повільного, встояного, як осінні озера очей старших, визиратиме співчуття, мовчазний невідступне, що нервуватиме його і провалюватиме у глухий, задушливий смуток. І весь цей останній день стане раною, не знав, куди себе подіти, щоб прийти до будинку культури аж тоді, коли всі сядуться на місця бракуватиме лише його. А коли відпустив капшука до Вінниці, вирішив, піде собі пішки по полях, якраз за день і біде, колись же двічі встигав їх обміряти до заходу сонця. Ліднивим попасом через небо йшло собі сонце старою, завченою дорогою зі сходу на захід. У вже прохололих небесних кошарах запечалено постовнували журавлі. Одного разу він таки угледів їх над головою – і вони нагадали йому повоєнну блискучу ключку, якою смикали солому зі скирти. Здавалося, що і зараз хтось вігнав у цю хмару журавлину ключку, щоб висмикнути з неї жмуток бабиного літа. Хода його ставала дедалі легшою, рука не тягнулася до кишані з печивом, а вільно розгойдувалась на перемінки з другою рукою. Волога після дощів земля м'яко куріла вілім туманчиком, Скирти соломи мріли на обрії і йшли кудись, та йшли, як зморені старістю мамонти на водопій. Чорні гайвори, злида присідаючи в колінах, походжали по зораних стернях, крякали і неохоче перелітали з місця на місце, до якого теж швидко байдужіли. Здавалося, що кожен їх маленький переліт був для них каторгою, яку вигадала природа на їхні мізерні голови. Підкові не вірилося, що недавно на цьому полі шамрало сухе кукурудзиння, рвали землю трактори та грузовики, шкіряли зубиска у кукурудзяні комбайни. Тут уже все переорено, переорено і забуто. Із теплого випару над полем, із глибокого простору степу, що неосяжністю своєю перетворює тебе на маленьку порошинку у цьому світі, із мерехтіння повільних, притомлених сонячних променів над головою, із усього цього знову вийшов до тракторист Ілько Європа. Він, лише руки не замазучені, і сорочка шовкова робить з нього білого лебедя. Іде своїм полем, попахкує куцею люлечкою. Ще раз кажу не мучся моєю смертю. Я вже звикся. Весною цвіту, влітку розкошую під сонцем і вітром. Сумно хіба що пізньої осені. Моя смерть тривала тільки однісіньку мить, і я став полем. Це краще, ніж поволі вмирати усе життя. Скучив я за соняшниками і бджолами. Та ще от, якісь ви не такі тепер стали. Я ж бувало орав, аж серце звеніло. Маркіяне, здавалось, що не лемеші, а руки заганяють землю. Чув, як вона блаженно постогнує, потягуються, наче розбучена для любові жінка. А ви тепер лише газуєте, гектари гоните. Помститься вона вам, земля наша. Ти ж про соняшники не забудь.